פרק כ"ב. ישוע הוסיף לדבר עליהם במשלים, ואמר, דומה מלכות השמיים למלך בשר ודם שעשה חתונה לבנו. שלח את עבדיו לקרוא את המוזמנים אל החתונה, ולא רצו לבוא. הוסיף לשלוח עבדים אחרים שיאמרו למוזמנים, הנה ערכתי את סעודתי, השברים והבקר המפוטם טבוחים, והכל מוכן. בואו לחתונה. אך לא שמו לב והלכו להם זה אל שדהו וזה מסחרו, והנותרים תפסו את עבדיו, התעללו בהם והרגום. המלך נתמלך המה, שלח את חייליו והשמיד את המרצחים ההם ושרף את עירם באש. אז אמר אל עבדיו, הנה החתונה מוכנה, אך אלה שהוזמנו לא היו ראויים. לכן, לכו אל פרשות הדרכים, וכל מי שתמצאו, קראו אותו לחתונה. יצאו העבדים ההם אל הדרכים, ואספו את כל מי שמצאו, גם רעים וגם טובים, ונתמלא אולם החתונה המסובים. כשבא המלך לראות את המסובים, ראה שם איש שאיננו לבוש בגדי חתונה. אמר אליו, חבר, איך באת לכאן בלי בגדי חתונה? עלה החריש. אמר המלך למשרתים, כישרו את ידיו ורגליו והשליכו אל החושך החיצון, שם תהיה האללה וחרוק השיניים. הן רבים הקרועים ומעטים הנבחרים. הלכו הפרושים והתייעצו להכשיל אותו בדברו. שלחו אליו את תלמידיהם יחד עם אנשי הורדוס, והללו אמרו, רבי, אנחנו יודעים שאתה איש אמת. ודרך אלוהים אתה מורה על פי האמת. גם אינך חושש מאיש, כי אינך נושא פנים לאנשים. על כן, אמור נא לנו, מה דעתך? האם מותר לתת מס לקיסר, או לא? הבחין ישוע ברשעתם ואמר, למה אתם מנסים אותי, צבועים? הראו לי את מטבע המס. הגישו לו דינר, שאל אותם, של מי הדמות הזאת והכתובת? של הקיסר, השיבו. אם כן, אמר להם, תנו לקיסר את אשר לקיסר, ולאלוהים את אשר לאלוהים. כשומם זאת, השתוממו, הניחו לו, והלכו. באותו יום ניגשו אליו צדוקים, האומרים שאין תחיית מתים, ושאלו אותו. רבי, משה אמר, איש אם ימות, ואין לו בנים, ייקח אחיו את אשתו, ויקים זרע לאחיו. ובכן, היו עמנו שבעה אחים. הראשון התחתן, הוא מת. וכיוון שלא היו לו ילדים, השאיר את אשתו לאחיו. כך גם השני והשלישי עד השביעי, ואחרי כולם מתה האישה. אם כן, למי מהשבעה תהיה לאישה בתחיית המתים, שהרי הייתה שייכת לכולם? השיב ישוע ואמר, אתם טועים משום שאינכם יודעים את הכתובים, אף לא את גבורת האלוהים. בתחייה אין האנשים מתחתנים, אלא שהם כמלאכים בשמיים. ואשר לתחיית המתים, האם לא קראתם מה שנאמר לכם מפי אלוהים, אנוכי אלוהי אברהם ואלוהי יצחק ואלוהי יעקב. אינו אלוהי המתים, כי אם אלוהי החיים. שמעו זאת ההמונים והשתוממו על תורתו. כאשר שמעו הפרושים כי השתיק את הצדוקים, נאספו יחדיו, ואחד מבעלי התורה שביניהם שאל אותו כדי לנסותו, רבי, איזוהי המצווה הגדולה שבתורה? השיב לו ישועה, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל שכלך. זוהי המצווה הגדולה, והראשונה, השנייה דומה לה, ואהבת לרעך כמוך. בשתי מצוות אלה תלויה כל התורה והנביאים. כשנקהלו הפרושים, שאל אותם ישוע, מה דעתכם על המשיח? בן מי הוא? בן דוד, השיבו לו. אמר להם, אם כן, כיצד דוד קורא לו בהשראת הרוח, אדון? באומרו, נאום אדוני לאדוני, שב לימיני, עד אשית אויביך הדום לרגליך. ובכן, אם דוד קורא לו אדון, כיצד הוא בנו? אף אחד לא היה יכול לענות לו דבר, ומאותו יום גם לא העז איש להוסיף לשאול אותו.